Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha wa kuulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawza fawzaan azimah Amma bat fa ina asaqal hadithi kitabullah Wa khiral haditha di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharal umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Saudara-saudari rahimani wa segala puji bagi Allah SWT yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongan kita dipertemukan kembali dalam kajian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah mulai malam hari ini kita akan memulai mengkaji kitab baru ya setelah kita selesai dari kitab Hukam, Muhammad al, -Hukam, al -kitab Sunnah. InsyaAllah mulai malam ini Kita akan mengkaji kitab Iktiqat A'immati Ahlil Hadith Akidah Imam-imam Ahlil Hadith Akidahnya Imam-imam Ahlil Sunnah wal ah, Yang ditulis oleh Al-imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili Yang beliau lahir pada tahun 277 Hijriah meninggal dunia pada tahun 371 hijriah. Dia e, termasuk yang mendapati generasi ketiga yang paling mulia di antara generasi umat Islam yaitu generasi para tabi'ut tabi'in. E, Rasul mengatakan kerunasi karni sebaik-baik generasi sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat, semua ladinya alunahum. Kemudian yang setelah mereka yaitu para tabi'in dan yang setelah mereka Para Tabiu atau Tabi'in. Eh, kalau di Allah, Rahimahni Warahmatullahalhamdulillah di Masjid Darussalam yang kita cinta ini, sejak kita mengaji di sini sudah beberapa kitab akidah kita telah ya, mempelajarinya Mengkajinya Ini sekedar wa'amma bini rabbika bika fadhil. Adapun tentang iman Allah, maka ceritakanlah. Eh, di antara kitab yang sudah kita katangkan ya di masjid yang kita cintai ini, yang pertama kitab usul sunnah karangan Imam Ahmad bin Hambar rahimahullah taala, eh, dengan syarah Ashiq al Walid. Kemudian yang kedua kitab akidatussalah ashabil hadith yang dikarangan oleh Imam Asyabuni. Eh, semuanya termasuk ulama-ulama asalah terdahulu, eh, karangan Imam Asyabuni rahimahullah taala yang meninggal abad keempat Hijriah. Kemudian yang sudah kita pelajari pula akidah Imam Al-Syafi'i Rahimullah Ta'ala Yang disusun oleh Fadjati Syekh al Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil Kemudian juga Kita telah mengkaji di mesin ini Kitab Lumatul Itikad oleh imam Ibn Qudama Ta'ala Yang merupakan muridnya Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dengan syarah Al-Syekh Muhammad bin Salih al Ta'ala Kemudian juga kita telah pelajari kitab Al-Furqan Bain al-Rahman wal-Syaitan Pembeja antara Wali Allah dengan wali syaitan Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimullah Ta'ala Demikian pula kitab Yang sudah kita sampaikan Yaitu Fatwa Wa Mawakif A'immati wa Ulama Al-Sunnah Minasyiatir Rafidah Tentang fatwa dan pendirian Ulama Al-Sunnah wal Jamaah Terhadap ulama Syiatir Rafidah Yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz. Muhammad bin Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kemudian yang terakhir kita bahas kemarin kitab Muamalatul Hukam fi dal kitab wa sunah karangan Asy-Syeikh Dr. Abdul Salam bin Badjas Ali Abdul Karim. Ya, kurang lebih ada delapan ya. Enggak tahu mungkin ada yang masih ingat yang ketinggalan. Hah? Na'am ahsanta Al-Fikhul Akbar. Ya, karangan Imam Abu Hanifah rahimallahu taala dengan Sarah Asy-Syeikh Muhammad bin ad-rahman Al-Khumais. Ada lagi? Eh, ha? maklumat Islamiin, eh atau akidahnya ada Sunah Wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Abdul Hasan Al As'ari, rahimahullah Taala, eh juga dengan cara Syekh Muhammad bin Al Furman Al khamis atau Al Khumais. Ada lagi, eh ada berapa dari kerang lebih? Eh, ha? hampir sepuluh mungkin ya. Ya, Alhamdulillah, eh semoga hal itu bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan kepada kita keistiqomahan Untuk berpegang teguh dengan akhidah al wal-jamaah Sampai akhir hayat kita nanti Di sini kita tertarik dengan kitab ini ya, Karena yang pertama Memang kita ya, bertekad untuk terus Akan membahas masalah akhidah al wal-jamaah Karena memang diantara krisis yang menimpa umat islam Yaitu krisis akidah. Eh berapa banyak da'i-da'i yang mereka tidak pernah mengajarkan akidah. Eh bahkan mereka memusuhi akidah. Bahkan mereka sendiri tidak tahu apa itu akidah alisunah wal Jamaah. Eh maka kita ingin menghidupkan kembali warisan ulama-ulama salaf sejauh yaitu kitab-kitab akidah alisunah wal Jamaah. Makanya sudah dari awal eh, sejak kita diminta untuk mengisi kajian di sini kita mulai dari kitab-kitab akidah sampai di alhamdulillah ya eh, sekali lagi semoga Allah menetapkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya eh, kemudian di antara eh, mengapa kita ambil kitab ini? Karena ini adalah salah satu kitab warisan ulama As-Salaf ya eh, yang hidup pada abad-abad pertama di zaman para Salafus Saleh. Sudah kita sampaikan tadi, pengarang di sini masih mendapati ya eh, generasi terakhir yang terbaik di antara umat Yaitu generasi para tabi'u at-tabi'in ya. Kemudian juga ya, ulama banyak sekali memuji kitab etiqat a'imati al-hadif ya. Dan juga memuji pengarangnya Nanti akan kita sampaikan pada waktu pembahasan biografi ini nah, Kita di sini memilih buku etiqat a'imati al-hadif Dengan taktik dan takdim mukaddimah Ya, fikil akbar, demikian pula akidah sehari ada sedikit taklik ataupun syarah dari beliau Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Humayis. Ia eh, merupakan salah satu eh, ulama spesialis masalah akidah yang masih hidup di Saudi Arabia khususnya di Riyadh. Hafiz Allah taala. Langsung saja kita di sini ingin membaca mukadimah dari pentahkid yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Humayis ya. Ini kita anjurkan kalau bisa eh jemaah juga memegang kitab, ya. Jadi biar kita sama-sama punya hujah, punya bukti. Ini adalah kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tanya kitab apa, jangan menjawab ha la adri, ya. Paling tidak ini kitab yang kita kaji di Ampel, Sawahan, biar antum enggak dituduh teroris, ya. Nah. Kemudian sekali lagi saya tertarik dengan Mukadimah yang dibawakan oleh Pentahki kitab ini yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Abdul Khumais Kita baca Bismillahirrahmanirrahim eh, Di sini beliau memulai dengan albasmalah sebagai Bentuk itibak kepada Sunnah Rasulullah SAW eh, Kata Pak Ulama Kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Secara lengkap pada dua keadaan saja Pada waktu menulis surat Atau kitab Ya, sebagaimana Rasul ketika menulis surat kepada para penguasa yang kafir pada waktu itu, ya, dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya. yang kedua, ketika kita mau membaca Al-Quranul Karim, membaca lengkap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dzikir-dzikir yang lain, ya, ketika kita masuk rumah cukup membaca apa Bismillah, jangan ditambah ar Rahman, ar Rahim, nggak ada contohnya. Cukup Rasul mengatakan Bismillah. Demikian pula ketika keluar rumah membaca Bismillah. Tak, eh, tidak apa pakai. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rasul mengatakan idahka dari jazm min manzili hifakolah Bismillah tawakkal tuar Allah. Jadi bedakan antara Bismillah dengan Bismillah Rahman Rahim. Eh Bismillah Rahman Rahim lengkap itu pada waktu menulis surat atau menulis kitab atau ketika kita membaca apa? Al Quran. Sedangkan dikehendak yang lain kita mau makan cukup membaca Bismillah saja, jangan nambahi Ar Rahman, Ar Rahim. Tidak ada, tunjanya dari Rasul Sallam. Ya, demikian pula kita mau duduk membaca Bismillah saja, eh, tidak perlu pakai apa Ar Rahman, Ar Rahim. Karena apa sekali lagi? Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wasalam kita cukupkan sesuai dengan apa yang diajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam. Di sini pengarang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengikuti jejak Rasulullah Sallam ketika menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al Mukaddima. Di sini beliau membawakan banyak nukilan ucapan-ucapan ulama salaf khususnya yang berkaitan dengan keutamaan, ahlil keutamaan ulama -ulama ahli hadis, keutamaan ulama-ulama alisunaw wal Jama'. Ah. Yang pertama beliau membawakan ucapan Imam Ahmad. Eh dalam mukadimah kitab beliau Arad ala Jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli fatratin minar rusul baqa'an min ahli ilmi Segala puji bagi Allah yang mana Allah SWT menjadikan para pewaris nabi dari para ulama di setiap waktu kekosongan para para rasul. Ya, sekarang para rasul sudah tidak ada. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah masih mengutus para pengibar dakwah nabi dan para rasul yaitu para al ulama. Al ulama waratsatul anbiya. Ya, ini sekali lagi merupakan iman Allah. Para anbiya tidak ada, para rasul tidak ada, yang ada para pewaris mereka yaitu para al ulama. Eh, namun yang perlu kita eh, garis atasi di sini, iaitu yang dimaksud dengan ulama sini adalah para pewaris para nabi. Eh, Rasul mengatakan, al ulama warasatul ambia, wa innal ambia lam yuarisul dinaran waladilhaman, walakin yuarisul ilma. Para ulama pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, walakin yuarisul ilma. Namun para ambia mewariskan apa? Ilmu. Nabi kita Muhammad SAW mewariskan ilmu al Qur'an dan ilmu As-Sunnah. Maka yang disebut dengan ulama' yang sebenarnya ulama'-ulama' yang mewarisi ilmunya Nabi. Ilmu Al-Quran dan ilmu apa? As-Sunnah, ilmu al -hajir. Ya, Maka kalau ada ulama' yang mereka benci Al-Quran, benci Hadid, maka itu bukan ulama' namun ngelama'. Nah, ya. Kalau ada ulama' yang mereka Mengajarkan filsafat Mengajarkan ilmu-ilmu yang bertentangan Dengan al dan Sunnah Itu bukan ulama' warasatul Anbiya ya, Sekali lagi, harus kita ketahui Siapa ulama' sebenarnya tadi Ulama' yang apa? Warasatul Al-Anbiya Makanya disini dikatakan Segala puji bagi Allah Yang menjadikan bagi setiap kekosongan Para Rasul Baqaya, sisa-sisa dari Para ulama' Apa tugas mereka? Kata Imam Ahmad, ya'duna man dalla ila al-huda. Mereka menyeru orang-orang sesat kepada petunjuk. Ini cirinya para ulama, menyeru manusia kepada petunjuk. Dan khairul hadyi, hadyi Muhammad sallallahu alaihi Khairul huda, huda Nabi sallallahu Dan sebaik-baik petunjuk adalah Fatimah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ciri para ulama' yang pertama di sini disebutkan... ...yaitu mereka-mereka yang menyeru manusia ke sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada ulama' atau yang dikatakan ulama' namun membenci sunnah Rasul... Eh, ...membenci jenggot misalnya yang merupakan eh, sunnahnya Rasul SAW... ...maka itu bukan ulama' itu adalah orang ngelama'. Eh, ini adalah musuhnya para ulama'. Ini adalah musuhnya para ambiya' wa wa'ar-rusul. Ya, sekali lagi... Ya Junaamallah ilal Huda. Mereka para ulama-ulama tersebut menyeru manusia yang tersesat ke dalam petunjuk dan petunjuk sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa yasbiru namin alal aza. Dan mereka para ulama bersabar atas segala bentuk Cacian, gangguan, eh, ya, caci makian dari orang yang tersesat tersebut. Memang inilah para rasul itu di samping mewariskan ilmu tadi juga mewariskan sunahullah yang berpegang teguh dengan sunnahnya rasul yang mengikuti jejak rasul pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rasul ketika di kota Mekah dicaci maki dikatakan sihir ya asah tukang sihir syair penyair majnun dikatakan orang gila ya dilempari dengan kotoran eh hewan apa hewan ternak kemudian sampai rasul juga apa akan dibunuh dilempari di batu sampai berdarah sunatullah yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti sedikit atau banyak cepat atau lambat akan menghadapi lintangan dan halangan tersebut namun para ulama mereka sebagaimana para anbiya mereka bersabar wa yasbiru minhum alal alal adza maka antum yang ingin mengikuti ja rasul mengikuti ja para ulama harus bersiap untuk menghadapi cobaan dan rintangan ujian dan cobaan tersebut cepat atau lambat dikit atau banyak pasti akan mendapatkan apa gangguan tersebut sunatullah apalagi rasul mengatakan badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama badal fatubiril ghuraba islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali ke dalam keterasingan dan beruntungnya orang-orang apa yang ghuraba tersebut Betul apa Kesabaran. Inna nasra ma sabar sesungguhnya kemenangan pertolongan Allah itu bersama apa? Kesabaran. Ya antum dikatakan wahabi, dikatakan ya teroris, dikatakan aliran radikal. Ya antum eh cukup mengatakan dalam hati antum fatu bayar gurabak. beruntunglah orang yang apa? Yang gurabak yang terasing. Selama antum diars kebenaran, jangan toleh kanan kiri. Tetap istiqomah. Ya. Kata orang Arab, jail kilabatan wal kafiratut tasir. Biarkan anjing menggonggong, kafirat tetap berlalu selama antum di atas apa sunnah Rasulullah walihi wassalam. Rasul dimusuhi oleh kerabatnya sendiri, eh, Rasul seselem, eh, dikucilkan dan sebagainya. Namun eh, beliau tetap istiqomah, tegar bersama para sahabat-sahabat. Beliau itulah yang harus betul-betul disiapkan kalau kita mau surga Allah maka memang. Butuh kesabaran Rasul mengatakan "Huffatil Surga dikelilingi Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Penuh dengan onak dan duri Tidak mudah yang eh, mendapatkan surga Butuh pengorbanan Di antaranya apa? Eh Bersabar dalam menghadapi eh, Caci makian, dipucilkan, dituduh macam-macam eh, Biarkan eh, Selama kita di atas Al-Haq Wuyuhyuna bi kitabillahil mautah Ulama tugasnya adalah menghidupkan orang-orang yang mati hatinya. Dengan Al-Quranul Karim. Eh, mereka apa? Senjatanya Al-Quranul Karim. Kalau Allah. Eh, mendakwakan manusia kepada Al-Quranul Karim. Wa yubasiruna yubassiruna al alal'amah. Mereka menerangi. Dengan cahaya Allah. Dengan Al-Quranul al Sunnah. Orang-orang yang mata. Matanya buta. Eh, ya. In halat tak mal abesar, walaupun tak mal kulub sudur. Bukan mata kepala ini yang buta, namun mata hati mereka yang yang buta. Maka para ulama menyinari hati mereka yang telah buta dengan cahaya Allah, dengan Al Quran dan Sunnah Rasul S.A.W. Nah itu maksudnya orang-orang yang tersesat. Eh baik mungkin dia orang yang kafir atau mungkin dia alil bid'ah yang hatinya telah Ya eh, mengkarat ya kesyirikan, kebid'ahan, maka para ulama mendakwahi mereka dengan cahaya Allah, dengan Al-Qur'an Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebagaimana rasul dahulu. ya tugasnya rasul kata Allah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlul 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab hikmah wa in min qablu la fi Dialah Allah yang mengutus rasul dari golongan ummiyyin yang buta huruf. Apa tugas rasul? Ya telu ayati membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wai alim kita wal hikma mengajarkan kepada mereka Al Quran dan al hikmah yaitu asunnah al hadith. Ini tugasnya para rasul. Ini tugasnya para para ulama. Eh mengajarkan manusia Al Quran kala Allah, kala rasul, kala sahaba. Eh bukan mengatakan, bukan mengajarkan berkata filosof pulaan, berkata Ya eh, Si eh, Mikael dan sebagainya Orang-orang eh, Ini adalah apa Bukan orang-orang Yang merupakan warasatul Al-Anbiya Warasatul Al-Anbiya Mewarisi dakwahnya Nabi Yang adalah tugasnya juga Mensucikan mereka mensucikan mereka Dari kesyirikan Dari kebitahan Dari kemaksiatan Dari segala bentuk penyimpangan Ini tugas para Nabi Ini tugas para pewaris an nabi Yaitu para Al-Ulama Eh makanya Kata Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala eh, Bahwasannya tugas kita sekarang itu Untuk menyelamatkan umat Untuk memuliakan umat Untuk menjadikan umat jaya Atas fiyah wa tarbiya Atas fiyah wa izakihim Mentazkiyah para Orang-orang eh, yang telah tersesat Dalam kesyirikan, dalam kebidahan, Pemaksiatan penyimpangan Disucikan, tugasnya para ulama, Tugasnya para pewaris Nabi Wahai Ali, memerintah Wahid mengajar kepada mereka Al Qur'an Al Sunnah. Setelah disucikan, kemudian ditarbiyah, dididik dengan pendidikan Al Qur'an Al Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Bria, "Fakamin kotelin li iblis sahiyau berapa banyak korban-korban iblis yang mereka hidupkan kembali? Yaitu mereka-mereka sekali lagi yang mati hatinya dengan kesyirikan yang mati hatinya dengan kepiahan Maka para ulama dengan seizin dari Allah Dengan taufik dari Allah ayah Mereka menghidupkan kembali Orang-orang yang telah tersesat Tersebut Berapa banyak orang-orang yang tersesat Mereka berikan apa? Petunjuk Ini salah satu sekali lagi Keutamaan alil hadith Keutamaan para ulama alil hadith Fama ahsana asaram alannas Ayah, alangkah indahnya alangkah baiknya jasa-jasa para ulama tersebut kepada manusia. Ayah, mereka tidak dibayar, mereka apa? Lillahitaala dalam berjuang menegakkan agama Allah, mendakwahkan manusia kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu Wa akbah asrar an-nas Namun alangkah buruknya Ayah, balasan manusia kepada kepada mereka. Ya sebagaimana taala, hidup beliau Ala kadar yang sederhana, ya, beliau bekerja sebagai ya, se eh, pen-servis arloji atau jam. Ya, hidup beliau beliau eh, gunakan untuk berjuang menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasul Sayyidina, hidup beliau untuk berkhidmat kepada umat. Ya, beliau apa? Tulis kitab-kitab masalah akidah kitab-kitab masalah hadith, kitab-kitab masalah ya, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jasa beliau kepada umat. Ayah eh, namun alangkah buruknya balasan sebagai umat kepada eh, Syekh al-Bani rahimallahu taala eh sebagai murjia, dituduh sebagai murji'ah, dituduh antek-antek Yahudi, naudzubillah min dalik. Eh sungguh benar ucapan Imam Ahmad rahimallahu taala. Eh wa akbar asran nas 'alaihim. Eh sungguh buruk balasan manusia kepada para ulama-ulama tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad rahimallahu, yanfu 'an kitabillah ta'rifal ghalin. Mereka para ulama, di antara tugas mereka adalah menafikan dari Al-Quran penyelewengan, penyelewengan, penyimpangan, penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Itu tugas para ulama selain mendidik umat di atas kitab atau di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas sahhe, di atas Sunnah, di atas Ta'at kepada Allah, eh mereka juga tugasnya membantah, mengkantar, eh menjawab. Eh, ya, ucapan-ucapan yang sesat dari orang-orang yang ekstrim. Ini adalah tugasnya para ulama. Dan ini merupakan petikan dari sabda Rasulullah wali wasalam. Ya, eh, Rasul dalam hadis yang saya mengatakan, yahmiluha dari ilmu, minkulil khilafin, oduluh, yang pun anhu tahrif al gholin, wan mubtirin, wa takwilal jahilin. Eh, Rasul mengatakan, ilmu agama ini senantiasa akan dibawa. Eh, oleh para ulama-ulama yang ajil. Apa tugas mereka? Kata Rasul yang puna Anhutahri Falgholin. Mereka meniadakan, menyingkirkan, eh, membersihkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Quranul Karim dari orang-orang yang apa? Ekstrim. Eh, seperti contohnya kelompok Syi'arul Fiqhah. Eh, mereka menyelewengkan Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran tidak Murni lagi para ulama pun berdiri untuk membantah mereka Yang eh, menelanjangi kekufuran mereka Ya eh, demikian pula ketika kelompok khawarid Kelompok teroris muncul Ya eh, maka mereka pun apa? Segera membantah kelompok teroris tersebut Menyebutkan bagaimana kesat mereka Ini tugasnya para apa? Al-ulama Jadi Islam itu bukan kita mengenal tauhid saja Bukan kita mengenal sunnah saja Namun metode dalam Islam kita tahu kebenaran juga tahu apa kebatilan untuk kita. Jauhi itulah tarekwa apa? Metode Al Quran dan Sunnah Rasul Saya Salam. Antum buka, eh ya, surat pertama dalam Al Quran, yaitu surat apa? Al Fatihah. Ketika antum membaca ayat yang terakhir, eh dina Mustaqim, serata Allah dina an antaleem ghairil maudzubiyalehim. Eh di situ kita minta kepada Allah jalan yang lurus dan kita ingin apa dijauhkan dari jalannya orang yang dimurkai oleh Allah yaitu orang Yahudi dan jalannya orang apa? yang sesat. Ya. Tidak cukup kita mengatakan eh lillad salatul mustaqim saja. Namun apa? ghairil maghdubi alaihim. Tahu jalan yang benar, tahu jalan yang sesat untuk kita jauhi. Demikian pula surat Al-Baqarah. Ayat-ayat yang pertama disebutkan tentang ciri siapa? Yang pertama ciri orang siapa? Orang yang beriman. Ya. alif lam mim dzalikal kitab. Al-ara'ib fi hudanil muttaqin alladziina akhirih. Kemudian aya innal ladziina kafaru sawaa'un um. jalan orang beriman jalan orang kafir. Kemudian jalan orang munafik Begitu seterusnya Al-Qur'an, wa mayqfur bit taghut wa Allah wa Itulah metode Islam. Tahu kebenaran untuk diikuti, tahu kebatilan, kesesatan untuk kita apa? Jauh. Itulah tugas para ulama tadi, tasfiyah wa tarbiyah. Memerikan Islam dari kesyirikan kebidahan, penyimpangan dan mendidik umat Islam di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tugas para ulama, wan tiahalin mu Mereka meniadakan jalannya orang-orang yang batil wa takwilal <tuharil> jahilin dan takwilnya orang-orang yang yang jahil. Bismillah. Sekali lagi, Ikhwanul Fila. Ini adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam muka kitab beliau Arad alal al-jahmiyah Bantan terhadap kelompok al-jahmiyah Kemudian Pentahkik asyik As Muhammad bin al-Khumayis Menukilkan lagi ucapan Ulama al-Sunnah yang bernama Imam At-Tabari Beliau mengatakan Fadallahum bisharafi al-ilmi eh, Fadallahum bisharafi al-ilmi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ulama-ulama al-hadis -ulama dengan kemuliaan ahli ilmu. Ya. makanya kalau kita renungkan para ulama-ulama sejak zaman sahabat sampai detik ini Allah SWT memuliakan mereka. Dengan apa? Apa dengan kedudukan? Ya. apakah dengan harta? Tidak, namun bil ilmi dengan al ilmu. Itulah kebenaran firman Allah Yarfaillahuladina amanuminku waladina utlein madarajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi apa ilmu, yaitu ilmu agama ini. Allah juga mengatakan Narfadarajatin manasa. Kami akan mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ibir ini dengan ilmu. Kami mengangkat derajat mereka. Eh Demikian pula Rasul mengatakan Inna ia rafa'u bi hadzal kitabi aqwaman al-akharin sesungguhnya Allah meninggikan derajat memang eh, dengan Al-Qur'an dan Allah akan merendahkan eh sebagian kaum dengan Al-Qur'an pula ini menunjukkan sekali lagi kebenaran firman Allah dan sabda Rasul sallallahu Allah meninggikan derajat para al-ulama contoh sekali lagi Imam syafii misalnya ya di zaman Imam Syafi'i banyak orang kaya di kalangan Syafi'i banyak pemimpin kaum Muslimin, namun Imam Syafi'i nama beliau lebih harum daripada yang lainnya. Meskipun beliau tidak menginginkan akan hal itu, eh, beliau tidak menginginkan eh, ketenaran. Ke, ke eh, namun itulah janji Allah bahwasanya yang berpegang teguh dengan ilmu agama maka eh, Allah akan meninggikan apa derajatnya. Eh, kata Imam Atabari: At "Fadlalhum bi syarfi'inmi". Allah memuliakan ulama-ulama al-hadis dengan kemuliaan ilmu wa karramahum biwiqaril hilmi dan Allah memuliakan mereka dengan kewibawaan ya eh, mereka sebagai para ulama yang bersabar dalam menghadapi segala keadaan wa ja'alahum lid-dini wa ahli a'laman Allah menjadikan para ulama eh sebagai bendera agama ini eh makanya orang-orang yang menghinakan para ulama yang betul-betul ulama itu sungguh besar eh, dosanya, sungguh besar kemurkaan Allah kepada kepada mereka. Eh, makanya Imam Syafi'i rahimallahu eh ketika mengomentari hadis eh, atau mensyarah hadis mat ajali waliyan faqad adantu bilharbi. Allah bersumpah Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali waliku aku akan mengumumkan perang kepadanya kata Imam Syafi'i idza ulama laysu awliya Allah fala adri manhum kalau para ulama bukan wali Allah saya tidak tahu lagi siapa wali Allah tersebut maka berhati-hatilah mereka-mereka yang memuji para ulama sekali lagi ulama yang merupakan waratsatul anbiya adapun ulama-ulama filsafat ulama-ulama penyesap umat maka tidak ada harganya di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita menghormatinya bahkan kita mengingatkan umat dari kesesatan kesesatan mereka sebagaimana kata Rasul inna ma akhafu ala ummati al aima tal mudallin sesungguhnya yang aku khawatir ke atas umatku adalah ulama-ulama yang menyesatkan kemudian sekali lagi ulama merupakan bendera bagi agama-agama ini walil islam wal huda manaran eh, dan bahwasannya ulama Allah jadikan di dalam agama islam dan dalam petunjuk sebagai manaran eh, sebagai eh, pelita atau sebagai cahaya yang mana Allah SWT menjadikan mereka sebagai penerang bagi bagi umat, dari kegelapan syirik, dari kegelapan bid'ah dari kegelapan penyimpangan para ulama eh sebagai eh, pelitanya walil khalqi qadatan dan Allah menjadikan para ulama sebagai kaudah, pemimpin bagi umat Eh makanya kalau kita lihat Tafsir sebagian ulama tentang Ya ayuhalladina amanu Ati allaha Wa ati rasul Wa ulil amri minkum Eh sebagai ulama mentafsirkan ulil amri minkum Pemimpin kalian adalah para apa? ulama Umara kita hati dalam urusan dunia Ulama kita hati dalam urusan Dalam urusan agama Fas'alu ala dikri inkuntum La ta'lamun Eh apalagi ada peristiwa-peristiwa besar yang menimpa umat butuh fatwa para para ulama. Eh jangan kita berfatwa sendiri. Fasalul ala dikri inkuntong. La ta'lamun. karena mereka adalah pemimpin eh agama. Walil ibadhi a wasadah. dan Allah jadikan para ulama-ulama al hadits, imam-imam al sunnah sebagai pemimpin-pemimpin bagi eh hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. Ini sekali lagi. Ucapan Imam At-Tabari tentang keutamaan Ali Al-Hajith atau Ulama Al-Hajith. Wahum Al-Hajith. Alladhinahum bisunnatidahirun. Mereka adalah Al-Hajith. Siapa mereka? yaitu yang betul-betul tegak di atas Sunnah Rasulullah SAW. Namanya saja Ahlul Hajith. yaitu mereka-mereka yang bergelut dengan hari Rasulullah SAW. Yang hidup mereka dipenuhi dengan kaula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, keseharian mereka berkelimangan dengan kaula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, jarak dan nafiq mereka menyatu dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alil hadid. Alalina ya. hamba sunat itu ahiron yang saya nampak dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, seperti yang Rasul sabdakan tentang cerita Irfan surah, la tazalu zalu taifatun min omate. Dohri adalah Eh senantiasa ada di antara umatku ko sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran, di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh maka kalau kita tahu siapa al-Hadis yang sebenarnya, siapa al-Hadis yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka sekali lagi yang hidup mereka penuh dengan sabda Rasul, penuh dengan eh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahabil ittiba ikahirun. Eh dan beriak, mereka betul-betul tegar di atas ittiba kepada sunnah Rasul Shallallam. Iaqul ibn Qutaibah fi wasih halihim berkata ulama al-sunnah yang bernama Imam Ibn Qutaibah ketika masifati ka'ad al hadis alladziina lam yazalu bisunnati al hadis mereka-mereka yang selalu tegak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang perlu kita sampaikan yang dimaksud dengan sunnah Rasul di sini secara umum yaitu metode hidupnya Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam baik yang hukumnya wajib atau mustahab baik yang tercantum dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh sudah pernah kita sampaikan kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan itu ada empat maknanya bisa as-sunnah bermakna al-hadis bisa as-sunnah bermakna mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala jika tinggalkan ya berdosa yang ketiga Al-Ha'asunnah bisa bermakna Al-Aqidah. Yang keempat Al-Sunnah-Asunnah al al bisa bermakna metode hidupnya ar Rasulullah SAW. Yang dimaksud di sini adalah. Eh Asunnah merupakan metode hidup Rasulullah SAW secara umum. Seperti Rasulullah SAW. Alikum misunnati wa sunnatil khulafah ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Demikian pula Rasul mengatakan. Man raghiba an sunnati falesaminni barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yang disebut dengan sunnah di sini adalah metode hidupnya Ar-Rasul Al Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Kata Imam Ibnu Qutaibah, Ahlus Sunnah mereka-mereka yang tegar di atas As-Sunnah. Ayah meskipun banyak badai yang menghadang ayah banyak onak dan duri mereka tetap tegar di atas As-Sunnah. Wa bil ittiba' qahirin yudajuna biqulibadin wa la yudajawna Eh, ala, maknanya eh, mereka itu selalu dimusuhi oleh manusia eh, padahal mereka tidak memulai untuk apa memusuhi manusia namun manusia banyak yang apa mencampakkan mereka manusia menghinakan mereka eh, dan inilah yang rasul sabda tadi la tazalu ta'ifatun min ummati dahin al-haq la yaduruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amallah wahum ala zalik Ya, senantiasa akan ada Sekelompok dari umatku Yang tegak di atas kebenaran Di atas sunnah Rasulullah SAW Tidak mencelakakan mereka Tidak memadrotkan mereka Orang-orang yang mencampakkan mereka Ataupun yang menirisi mereka Sampai datangnya perkara Allah Itu angin yang akan me ya, mewafatkan setiap orang yang Yang beriman Intinya sekali lagi itulah para ulama ar-salaf jamaah mereka tegar di atas sunah tidak peduli dengan cacimakian manusia wa yastatirun minhum bin-nihal wa la yastatirun ya bahwasanya banyak orang-orang yang mereka ya bersembunyi di balik al-hadis dalam artian ungkullah maknanya bahwasanya umat Islam M eh, menjadikan mereka sebagai tameng dalam apa menghadapi kesesatan-kesesatan penyimpangan-penyimpangan atau pemikiran-pemikiran yang yang sesat mereka yang tampil terdepan untuk menghalau kesesatan-kesesatan tersebut walayyasa tirun. Nah mereka tidak pernah apa? bersembunyi mereka tegak di atas apa di atas al-haq. Eh, ya. bukan seperti kelompok eh harokah kelompok-kelompok bawatana yang mereka selalu apa bersembunyi eh ya, di Lorang-lorang di -lorang, bawah tanah dan lain sebagainya. Makanya kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, idar aita kauman ya tanah jau nafi amri dinihim faklam anom ala taksiq dolala. Kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila kalian, ya mendapati sekelompok orang mereka berbisi-bisi dalam urusan agama, ketahuilah mereka di atas kesesatan. Ya dan ini sudah pernah kita sampaikan Kelompok haroka ya, Kelompok ya, teroris ya, Mereka demikian ngajinya Lima orang ya, Di tempat-tempat sembunyi Tidak boleh ada yang ya, ikut Kalau tidak apa, dapat izin dari Sang ya, ketuanya Yang dibicarakan itu Masalah pengeboh Masalah mengkafirkan dan sebagainya Ini sekali lagi Bedanya Al-Sunnah dengan Al-Al-Bidah Al-Sunnah tegak di atas kebenaran Waisda'u nabi haqtihim menas al sunnah ulama-ulama al-hadis mereka terang-terangan menampakkan al-haq wala yatahayshun eh, mereka tidak apa eh, menyembunyikan mereka tidak eh, berbuat kecurangan dalam menyampaikan amanah agama Allah Subhanahu wa taala la yatafiq bil ilmi illa uh. eh, tidak akan aja orang yang tinggi derajatnya dengan ilmu kecuali mereka-mereka Yang betul-betul diangkat Derajatnya oleh Allah lewat para ulama-ulama Tersebut artinya sekali lagi Ilmu ini tidak akan mungkin eh, Bisa meninggikan umat Kecuali ilmu yang merupakan pewaris para Nabi Dan tidak akan ada Orang rendah kecuali yang direndahkan oleh Mereka para ulama alih Al-Hadith eh, mereka inilah Yang menyaring eh, siapa Al-Sunnah siapa yang merupakan alil Alin bedak. Walasir robban illa bedikrimandaqaru dan tidaklah ayat orang-orang yang berjalan sebagai musafir itu menyebut kecuali yang mereka sebut. Artinya, ayat kalau ulama illah hadis ini dalam masalah meriwayatkan hadis, tentunya mereka adalah pakar-pakar. Yang bisa menyereksi Siapa perawi yang layak Diambil hadisnya Siapa yang tidak, tidak layak Itu maksud ya, dari ucapan Imam Nuku tersebut, artinya mereka adalah Filter ya, Untuk menyari Hadis yang sahih, hadis yang Lemah atau yang yang palsu seperti contohnya sekarang Asyekalban rahimullah ta'ala ya, Dengan kitab-kitab beliau yang sangat Luar biasa ya, Kita mengetahui mana hadis yang sahih manar yang dhaif ya, dengan apa metode ilmiah dalam penelitian al hadis wa sumu al hadis litibaim al haqa bidalili min al mereka dikatakan al hadis karena mereka mengikuti kebenaran dengan dalilnya al quran dan sunah wa salam ya al sunnah al hadis bukan yang asbun ya asal ngomong tanpa dalil namun mereka Aya betul-betul ucapan mereka, akidah mereka, amal perbuatan mereka tidak serta oleh dalil dari Al-Qur'an dan Al Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qali wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Wa litatabbu'ihim ahaditsar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ziknakan mereka betul-betul ia Menggeluti hadis-hadis Rasulullah SAW Tentunya dengan pemahaman yang benar ea, Bukan asal Baca hadis kemudian disarah sendiri Tanpa merujuk kepada ea, Penjelasan Para ulama alil hadis amal biha Dan mereka mempelajari hadis Untuk mengamalkannya Wa takdimihah ala kulli kaulin Dan yang termasuk ciri khas Al-Sunnah Yaitu mereka selalu mendahulukan ucapan Rasul Di atas semua ucapan manusia yang ada ya, Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin Kalau ada orang mengatakan Oh boleh demonstrasi eh, Dengan dasar Itu buktinya Sebagian salaf mengkritik pemerintah Di hadapan umum Maka kita katakan Ya sudah kita terima Namun Rasul mengatakan Man aroda yang sah li sultanin bi amrin Falayubadilahu ala niatan Rasul mengatakan barat siapa yang ingin menasihkan pemimpinnya Jangan di hadapan umum Jangan di demo Mana kita ya, ambil ucapan Rasul Atau sebagian salam Kita hormati salaf Namun ucapan Rasul Lebih kita apa jahulukan Ini ciri khas al-sunnah wal-jamaah ya, Kita menghormati ulama Namun kalau ada ucapan ulama Menyelisi sabda Rasul Maka kita ambil ucapan al-rasul Dan itu wasiat para imam-imam al -sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan: "Idza khalafa qauli qala Rasul, fadrib bi qauli haid Apabila ucapanmu menyelisih ucapan Rasul, Kuang jauh-jauh ucapanku. Ini pesannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Itulah ciri khas al-hadith, as-sunnah wal jama'ah paih al-mansurah. Faham al firqatun najiyah as-sabita 'ala makan al-rasul sallallahu wa ashabuhu al-hadith. Itulah Al-Firqatun Najiyah Kelompok yang apa? Yang selamat Di sini perlu kita sampaikan Ada beberapa nama yang merupakan sinonim Dari Ahlu Sunnah ya. Kalau kita mau sebutkan yang pertama Ahlu Sunnah wal Jama'ah itu sendiri Kemudian Ahlu Hadith eh, Kemudian Ahlu Ashar Kemudian Al-Firqatun Najiyah eh, Kemudian at taifah Al-Mansurah Al-Ghurabah ada ya. watu atau as Kemudian juga ya. apa lagi? Ya, al-hadith, al-atsar, naji atau ifan mansurah, al-ghuraba, mungkin tujuh ini merupakan sinonim dari nama ahli sunnah wal jamaah. Makanya ulama ya, menyebutkan nama-nama tersebut Eh, dengan sinonim sinonimnya, di sini dikatakan al hadis fahumul firqatun najia mereka adalah golongan yang selamat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Eh, Rasul mengatakan apa? Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini yang disebut dengan apa? Al firqatun an najia kelompok yang yang selamat. Siapa mereka? Ma an alihi washabi kata Rasul. Mereka yang mengikuti aku dan para para sahabatku. Kaifala, eh bagaimana tidak, eh mereka dikatakan taifah atau firkatun najiyah wahom, ya takar Allah Taala. Bintibas sunnati Rasul Sallam, wahatulabi mliatarihi. Eh bagaimana mungkin mereka tidak dikatakan al firkatun najiyah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul dan betul-betul, eh menggeluti, mendalami sunnah Rasul Shallallahu Alaihi wa sallam. kurang. Qala Imam Hibban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Imam Hibban berkata ketika mensyarah menjelaskan sabda Rasul, "Alaikum bi sunnati, peganglah sunnahku." Teliat Imam Hibban mengatakan, "Inna man wadhafa, inna man wadhafa ala sunan wa qala biha wa lam yarji' ala ghairiha minal ara' fa huwa minal firqatin najiyah." Sesungguhnya orang-orang yang tekun eh, mempelajari as-sunnah. Dan mereka berkata dengan sunnah Rasul. Dan mereka tidak berpaling eh, kepada pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Maka dia yang dikatakan sebagai al-firukatur an-najiah. Eh, maka kalau kita mau selamat di dunia wal-akhirah. Pegang arah sunnah Rasul. Dan betul-betul eh, kita Ayah mohon kepada Allah. Agar kita diwafatkan di ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. wa sallam. Waqala Ibn Qutayba. Ibn Qutayba mengatakan. Fa'am ashabul hadith, fa Fa'innahum iltama sulhaqqa min wujjahatihi. Ada pun ashabul hadith. Mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Dari sumbernya. Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa Bukan mencari kebenaran dari orang barat. Eh, bukan mencari kebenaran dari ikhlamu'ah eh, filsafat. Namun mencari kebenaran, al-haqo merabik kebenaran dari Allah, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wata tabau min mabani, mereka betul-betul mencari al-haq dari sumbernya yang asli. Watakar <tuh> rabuillah, <tuh> Bittibaim, Sunan Rasulullah SAW, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Watalabihi riaturih, wahbari, baron, wabahron, wasarkan wargorban. Eh dan mereka betul-betul mencari sunnah rasul eh lewat daratan, lewat lautan ke arah timur ataupun arah arah barat. Ini yani yang mungkin kita bisa sampaikan eh pada kesempatan eh perdana kitab eh tekat aqidah ah, hadis oleh imam al Bakar Ismail ini rahimahullah taala. Insyaallah kita akan menyambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawlī hādhā wa akhru da'wānā al-hamdu lillāhi wabarakatuh.